بابن مرائی و العادی و خیانی عاد الغنیمته کتاب الروحات روان 137 ابواب ترتیب پوری دا لوست السعود 143 باب دین مصی موافق قصد تصدیقی کی رسیدیت کمای باب مضمون ده چې زنانا او اولام په حد تر ارش نو مالی غنیمت کی دی او هیڅ شته کنيشت نو مالی غنیمت په تفصيل رسترازی قسم غنیمت جامع باب ده په دغه تفصیل کې د زنانا او د عابت په مو سنید ذکر کړو ورځیان یا نه مجبور نه کیدول دا عطیه سره غنیمت غنیمت مثلا دا امام مالک سی وای د زنانا او د غلامو پارا مالې خدمت کې چنځه صاحب قرطین د نشتا کما چې دا عام چاهیدی نه د پارا ده البته په تور او د رزق اجازه د دې جیه او د هم سره ور د پارا که صدې تور غرش اربع رحم الله هغه صاحب د ذکرت هو غیر شرط عنانا کی ذکریات مستی و عادت کی تربیت ہم ذکر الاورش کی صدا دان و قراب و برکولت شغاث صاحب نے کمیل و امام تو مناسب و گڑی اور دیکھی یہ مسئلہ سوین کوین امام مالک کی وہی قوم نواں ہے او زعیر ہے اض collaborate معنیم که از عظیخ از حسن بن سالح كثم م議وسه دوب هام pixel عودت بعد ع妈 propriه عشر حسن بارمwał زعیس خلوق mirام هر اعدادو نشتاید به عظیم و زعیخ از cortail Agri Besame� pendens هر حسن بن سالح ابیند برای از عرڈاوی نشتاید bugs Snapت troopان bifies UFO حسنی صالح ہوئی دا عمد دا پارا صحبشتی دا زنان دا پارا خدا دعانا ایل <سؤال> شعود دا عمد آود دا اید پارا صحبشتی دا ایمہ ربان بیدی قیل خدا یو خبر ازین کی وسطیجی مران دا عمدنا دا احناف دا ای اغعبتیجی زود دل او کم آمد تی معزون کی القیتالی دا حکم بکر کنید سنگیده حر دا پار اسحام و عبدالعب دا پاراهم نیده هم دا تقیم صالش باب کی ده مسنیم کم حدیث ذکر کرده دید نیزید بن حرمز ویید که نا جداح و رورین که دا, دا خواری تو مشارو عبدالله بن آباس جل وطنعوت خطر قلیو اگر تفوس کو قضا وکر لکې څه چې څه ذکر اشیاء چې څه په خبرو کې چې په خط کې تفوس کړو عبد الله بن عباس رضی الله عنہ او چې عادل مطلوب غولاق مبارک تفوس کړو الہو ته مالی غل کی ارین دې زاوله د جنانو مبارکی تخوص کړو هل کنه یخرج نهار رسول الله صلی الله علیه وسلم چا یې د نبی اسلام صلی الله علیه وسلم ته وهل له هله مصیبت یې د قریش عباس رضی الله عنهما فرمایلو لا یا او موقتا کجرت ذا یرا ته چې دی بیا نو دی کداه <سؤال> او بیدا تین ساته د خواري د وحشرو خواري در اهلي بيداو لوی يار دلل ده بده سيئه دي خرابته کدي ودي وي کدا خبر نه و ما کتب دي ما تختن دي کدا اهلي بيداو ته تعلق پته خو کhto دريغه پته نه دي د قانون سوي اپ دولت رديت يا نه وي صحيح الاخيره والخو مبارک پانه په طرف او ترېзулта کنه بي او خپل <سؤال> ځانه د غټو غټو خبرو داوي نور دې عمل نو لوک هر لوکو پکانه یو طالب تلک څه ورته کې دې شوه او علاج کورو در میان او دې دربا ودي کور کوي او صدانه جهاد د جنگ په اړه اسلام زنه نه دی اول و تد خدمات در پارا زنانه چی لی نجیل اسلام جنگ تبوترینی فرانچ زنانه پری زندگی شکلش چلتی کی پخلی و که بره اوڑی پردکی اوصوب بمارانی لر اغوه علاج ملان جو اغوه بماران چی که که محاریمی اغوه در پارا خودی ری علاج ملان جو نشتر تیم سرم ای خواهوه خواهوه پچه محاریم او خواهوه نیم دا هو د پاره بیا دیوبې لا چې نه کې مګر شد ضرورت راشي چې به در سره د خانې امادي کول شي بیا چې کینو مې چې بداتې نماز نه راوړي لاس نماز کپړو د شه ضرورت تا وو چې بغیر د کپړې نه غري دي دا پدایي چې یو کې ضرورت ووخې جنگ چې رې جنگ باور حريت وړاندان شي اوکه اشاد درت راشد غدا پوکه هاوري کړی دراناو اور چدي د ټول نورو ست ضرورت پټم چې دې ساهي پر جهان تقديره او دې ساهي اشاد ضرورت نه لږه کړی شي دا وته دراناو مبارک مسال په خواوه تو له باوني دوره حديثه کوشش وکول زماره د استاد یو لفظ درشه او زمونږه کوشش سره د ست طریقو ورته بارته ورته د استاد تقلید الله اذا طلعت غوري چې کتاب پيژملا وکړه وکړه اذن خلکو چې انا کارکو کړی دا بنپي پاي پاي پاي پاي ندې حروری لري په بادره د نما ته په څیر ځنه باندې کېدوه حضرت دې جنګ محمد نبی عليه السلام <سؤال> کې ورډید په هغه باندې څه څه مقرر کړي نشه نه دې موږ ورومزوي انا كتبت كتاب ابن عباس مالك لري او خدابنده ابن عباس نشته قط كنا يحضرنا الحرب دي او هذې جنګ کې دې عليه السلام اما ايو در بله وخت نه دي زم خبره ورته ورته شې په راستو پالاد وخت کان يو دغه له او تاخير سره <سؤال> عتي ورته کولې شو چې امام علي سره د فاروق له شو چې سري راشي اچھا دا حاڅره د دې ځای چې دا د ادم نبی د ماهي د خبر کې چې دا د 29 د خبر اسلام طرف خبر ورته فبا په غمره ولې خو جېنه موګانو نمم ولیدو نبی علی صلی چې علیہ وسلم کی غصہ ایدام پری وطلبا نبی علی صلی اللہ علیہ فقال بے پرما من خرجتن نبی اذنی من خرجتن نبی دا چاسا وطریئے ودا چاپ اجازت وطریئے من وردوی ایلا اللہ بیامرا خرجنا من وطیون اوکیو شعر شمانگو دو لغا وجون لرا او اختول لرا وجونی وولی این اپدید و اعیدید و بی بی سمیل <سؤال> اللہ امم اگی امدادی و بری د العرض علاقی اگر سیمتی دیجاز و رضیر ازید این او دیجاز و رضیر اپارم بایدید ملو ما آنا دواهم درسته <صحة> پارد او دیجاز جرحان اپارد زمین اوم امدویم بطیم او لسیمتی دیجاز او جمع او جد بو او جد بو او رکو غشی هنجا هدیه و نسقي الطبيعه و مكوثته و ثطات اصلور مقاصد ذكره الله خلق و و ير بي الرسول الله پاک پتہ کو و بي الرسول خبر اس حمله نظر پاره هم پر کول دغه تجهیزات پاره مقر کړی و کړی و په تشبيه پدمه حتوه کړه په مقدار کې نه لدينا كجما من اوغايث بالله لقد ذكرت بارني في داري تي التشبيه جدا قد بخصش كده قدر دار كده ندى حشرج دي زياب ماخ بنيهت हुई جاءت حاضر حاضر حاضر لقد حدث احمد من لا قدر الله بشيء يا ابو الله لا ابو بید صلی اللہ <سؤال> رحمه اللہ و اجنب آب اللہ مولی و مولی و مولی اگر جایلیت پا زمانہ کی چاوڑا اصنامو قنم بانی کما زبح و حضورنا کرو او کما وخی و اجنب داغین اینکار کرو او اجنب قرام او احنا دائم اشدور شکنم دا آب اللہ حب انکار کروکے تا وخشن جدہ پنم کی اختلاف تے سو کوئی جدہ دنم عبداللہ و سو کوئی خلافو د کوی فاوريتي دي پاري نو merda د غلام دي دوي سهين ته خيبر ماستر زاجر شيو مخي برتا د خپل <سؤال> ماليكانو سره فكلم بي رسول الله ني قبرو په دې نام بارك دي نديري ستام سره جاري شته د غلام دي او تیر خبره شو شو نبي ر درو زمو بارك حكمو په خپل سي په دماته چرواچو ر شو داکه چې مجاهیدین غارته او راته کال کوي و غیره اچره اې ځان اجرونه تماره کړه غوته را ولې چې د عمر کم او کده وې ته ته و د نشوخه نو خبره شو د بیر درم د غلامي د کرچې رحمت خو نه و عمراني به شې دمره پاره امر په شې دا اغا دازو سلمان ریپور دا کرسی المدعغه د دې کومه ضرورت شي د پخلی سره تعلو ساتي لیکک کړه په شوکا تاسو او د دې سب سے شوت ورو نه شي خدمت کو مستقله حصہ نو وسه خدا غنا اشکال لے پر حنپی مسلک ماندی ایشکال لے اشتاز و مرسو اور محبت معزون وی تبہو کم حرکی دلتی عبد معزون تبہو کم دلتکر اداف عبد معزون اکردہ و اجتلاو اتساہم ورکر اشتر اشتر اشتر اشتر او باہدی رسول ابو داوود کی قال ابو داوود ماناو لما انحم لہو انما لما انحم لہو لی دغه ای دنورګندو وکوالیدو دی دغه ودیو دی دا دی ما حضور په حکم په دغه کېغه الک باندې ګورې دا حکم دغه اچھا اچھا دا یا ګریزانو ذکر کوي کوم ځم عميق ما بو بډ کو دي اصحاب دخول القول قال <سؤال> اميه اصحاب ما بوډ کو دي قول <سؤال> ولګر د پات بو کور د پات حدیث دی او ماشومونه د ماشوموالی <سؤال> پوج باندې چې کومه باندې غريمت کې پورا هي او او د ذکر او ورپسې سیدي کمډه نو کښر دا غني شوره را جنش شوره را وبتی راوی فوتاوی سمته ما دا چادو چې دا وو کڑنګای بل د لوبراو پټ راکای مده ما ای رو ما ته فدی وجدنه ته کول نشته اچھا بھائی 52 تل مشریکی یسحبولم باندې بیان د مشرک چیزه ده پاره وا چې څور کوریش دی مقام کې دغه صحیح یو مطلب دی یعنی نه به غیر مسلمانه چې غیر مسلمانه په جهار کې خیانت امدات کې تل جید یو کوي دی مطلب کې اختلاف اې ده اوبته امام احمد رحم الله نبره یو د جواز بند ادمي جوان امام باندې پرې جواز دی دلیل امام د 12 حدیث صفه مکیه صفه مکیه نص نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم صفار بن قمیم ویلګو د نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم امداد هتل کړو زغری په حیثیتي وی دی د امام شافی رحمه الله مسلک پریکدانې دا نه چې د غیر مسلمانو کی تعانت د فاراستل جاهد دی په دوښورلو یو داد شیدې د مسلمانانو مبارک بد اعتقاد دې مسلمانانو خو ژوند وی مسلمانانو خیر خوای او دویم درې مسلمانانو ضرورت او حاجت په داسې وخت کې نشو کډانو د دې شریعت مسلمان کې به تاسو درې شپه باندې یو باپ ولرې ایوه مالک رحمت الله وي چې دا غیر مسلمه به یو مجاهد خادم وي په خدمت کې تور او کدا دې دایره دایجه دی دا ولا مفتنش. تہہ جانت غیر مسلم دې مسئله کې پورته پوری راتلونکي او کاوه ذکر کړل دي دا پر تاسو شامل کته کرے چې شامل خلا کو دي موږ خبر ده صاحب دې تیر چې غیر مسلمونو او کافیر د پاره چې دا شرکت به جنګ جوړ کړي تشتی کنيش کنيش کنيش ده امام احمد په پریز باندې چې امراجه کول نه تشه تا جمهور وېه دلیل له جمهور حدیثه باب ده کای شیر نه روایت ده چې نر جو نه مشکین احیا وجه روایت مشکین په ور سره د نبي د ظاهر جنگي کوک تر بیره ځم په غاړه نیمه واپس او پای به ان الا نت تعين مشريكه دا دې خبرې درې شوې دغه پارا صاحب نشته خدي خدي خدي باور دې ته مار الخير باب دې په یسو د اصل په یسو د اصل صحمان او صحمان دوان ځوان د ار کفاره په جهاد کې حل شته او اختلام به کېږي امام ابو حنیفه رحمه الله د دې د بار الله یو هیئت او شند مجاهد نو jihad چې کوم او د سرحد فارق کړې ह्रده سره صح دی او عظ دغې د پر امام هیئت دوی دې او بل دې او نور ايمان او شوبول د صاحبې ایمات او چیرته دا فارس د باردری د تور اصفر یو د د فارس ته پار او د راځي د پار ایوان دی مسله کې د عاشر اول باب کې د زغایم او خپل شریف ذکر کړي او وروستو باب کې د امام ابو حنیفه باندې دګریو مې عمره حدیث راولې <سؤال> د دې دې دره اغه باندې رجولي نو نه د دې برا دا لپاره سره سوندري صحمن احله یو دغه لپاره وسنه د دې دې لپاره د دې ذکر په موقع باندې قاتل فارس زمين او قات او دلیل یا عظیم امام خداره چې ګورئ د دې راکیباو د فارس مرکوب نه چته هر کله چې غرض مرکوب او دی پرتی سره او پادیشو حدیثو باب هدا حدیث وملې کې دې شې دې دادا چې پر نمختی کې یاد ایوانی زنی ورکر ورد ایت تنه دا پا تریقه دا این نیو دا دی پرس شوا بل در عاکیب شودری میں این آم شودر یاد اوانی تقسیم غیر ایمانی د بحضور جسان کون قریم اوکبای نبی علیہ السلام نا سکردن ادخی بر ورواقع بروس صدا نقال تکی بیان تقانون موافق نبی علیہ السلام تقسیم کلنی چیز فارس تپاردوهی سے او راجیز پارد بارد بارد خوره پوشت پوشت هم هم هم دار ریسی جان جان جان خط خط او دحمال بلار من روایت پین چون بنبی الاسلام خاطرال و کسان و صلوال نبی الاسلام او صلوال احاتو اکل انسان نبی الاسلام ورد تو هر انسان ازان نیوسا و پرست پرچون با اون بی من اصحما لہو صحمنت لیبام چدا زکر کئی چا آغسو چا آغا داوئی چدا دی پارست او طبان اید چنان جی لیبام چلا سنیب دا حدیث زکر کرده مجمع ابن یاقوب ابن مجمع ابن اذا فلتر ياكوب وجميع ذكرك اور خوتر عبد الرحمني اثرن اور فلتر وجميع من جاريته اثرن ذكر کوي اداوكان هذ القري يزينه دام جميع من جاريته اثرن مقام ذکر چې دې یو د هغه قریه نو قرأ القرآن جو دوی شهیدنه او دیبیه ماجد یشوه دیبه دوارستر بیرته مے کله چې مواپسونه رضی الله عنک یخصونه اباير نا کا بخلک چو اوه پته زئی تر حرکت ور کولو خاص تیزه تیزه پروروت پروروت فقال بعض الناس باعتواري بعض بطوير بعض باماري الناس المرضشوري قالو دینورتوی اوحیلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعیشہ در نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا فخرجنا من غوتو ماعنا جرل خلق صلی اللہ علیہ وسلم چمن پتے زیبانی صلی اللہ علیہ السلام وعقبن سناس چیالکی چولاڑا علیہ وسلم تیجی در نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعیشہ دیتی جنرمکیو در نبی سلمیان کیا قلما تجعلين انك رجع مجدما ان خلق را عليهم رسول النبي ترضى باننا قدنا لك فتح مبين مبين اويو دريارت ولنده اطب و ويدا فتح دري درسو و را دين عمره زكده ريبيل تلحك نور النور او النبي عليه الصلاه والسلام مرز جل او تر او خط mm او او قال جواز د ډیر ته دی پدې مو خپل آیات نازل شو او د خدای څخه د کی شو جرات دین کتاب را موږ زمينه ته پد حدا نبی له سلامي او د پد حدا او دغه پد نفس محمد بيري زماري پخ غذر د اسلام محمد رسول الله پرات انه له او قسمه خیبر نو تقسیم شوه د ور باه یوهدیو یمنه دا ته ساتلوه نبی رسول الله سلام علا سمانه او په هر کار کی کلیه حیثیت باتل سما باندې ته څنکلو په هر کار صح کی کلیه حیثیت متذکر کولې دا اتل سوالې سوېږي وکان الجیش اول اخر الفن و خمسامیع پند رسو پیهم سلال سمیع فارس پدیگی دریس و شاہ سواران وران نتاظیب اکول و سیتابو کہیم اتل ساسحام جوریجی انا پدیم انداز بانی جوریجی شیل پاریس تپارا دوسر دريته یو قانون د مشفقته جوړ شو وړه جوړ شو وړه څخه وایي سي د مشفقته وایي سي درېو هر د او دولت ته د هر او دولت ته او دولت دولت او شپګېلې ته د پاریس د فارادريته د پنځلته او عام یوش جوړول پریثبکار وکار وکار وکار اور دې درېدو پرداده داره ده پره درې دې په ناګه د دې طرف له جواب جواب کې د کی اورا وی ده یاقوب ابن مجمیه او د یاقوب ابن مجمیه لري اندي بارے کده راغله ده دغه د دې یو کتور خبره کړه دغه منظور ذات غريب ته روایت خدا اگه جواب بچا صدا شو پئی چلا یا خوب نو ابن معین در توسیر کھڑی نا در دن روایتی تلکڑے سے دوزیر مجمعین تلکڑے او بل ندرو ابراہیم ابن معین ابن مجمعین او بل امدل عزیر او بل امدل عزیر دمرا کسان چلی چان روایتی تلکڑا مجروری دلورو کطان روایت دزوی ددر پراړه عبدالعظیم ابن سیف دمر کطان چې د روایت خوایته مجبور ولې ګریس بل دي مهربان د ذکر په رات کې دا کلام یا ابن القطان کړه هغه وي یا کوه دا مجهول ذات کې ټک څه نه دا فکر یو یعقوب ورته کراوې ده زميت ابي يعقوب راغلي مله دي جام دغه شو دي دا مشغول ده د دې کړه دغه خلکو روايته خلق کړې اېمنهبان د اقتدار کې ګرځاوه چې امام چمو جمعہ دا راوی چې د نن دا دنه پیښو په دم خدای دې او متذ او زمين ډیر خلق ترتیب پیمنې معنی ته تیر کړي چې ساي ويلې ته ابو حاتم ال اباس رضی الله عنه په ساده او کان ثقه کی تعلق دې شیطان خبر اوري چې په یعقوب باندې کلام کړي وي جمعي کنه یادته درې نه هم اعتبار نه روایت دې مبارک البته یو بریښنایی حابس او په دې ګراله د سامانيتا کرتام دلته د او تاسو په سوال کولو شنه کوئ دا یو موته کوټه کې د دېش کانل کې قطر کې ټول کې ورجول چټه سهاوه نیمه کې بر نیمه دلام تک کړه او نیمه موکو پرې شه تاسو په خپل سوچو کې چې ټول کې بر شو او نیمه وو شو د دې په سیم وای دی وای نبل داپ او اغه انعام تو دې کما ميه جيحات د اعلان دي جاده جنگ باندې او چون کې دغه په مستنیم کوم رايتون څخه نه کړی دا نه دا مادي دي چې دنا په ملګر مطلع کې مادي دکمه راکبه د پدایسته ترشد لاړ تر یو کنا د بریښنا بازه مو دروي چې قادر رسول الله خو یې pore د بدر باندې باندې مالک دا وکړه په له د قبل کزا او کزا چې دې ذکر نه مو کړو د دې څخه دغه پر انعام ده 14 جی نوې ولازم المسجد والرايات ولازمون والبراگانو جنډولرا فلم يبغى ربوا ديدار شته دندو جنډولرا چې الله پاک پته راوې پرې باندې ټول براگانو পুনاریت اندکم موخ تاسو مددګار لوینه زه پته کې دې تاسو څخه ورده شوې را سيته میره دت پور جو خپل متفلاته ځبونه په مغرب انګارو کله ځوانانو چې نن خلک لري تازه دینه دی ماري غنیمت زموږ حاضر پقالو دي ځالو سره بلدا ده د پنه کور په څنډه کزا په وروګو کې دا خبره د الله په نوم دابا کرام دي دنیا په فون د دې کتاب کې الله پاک نازل کړی دي په اډو نه قانې انقال په دې ست په الله او رسول الله او رسول الله په دې کې به من المؤمنین لکانو دغه څنګه چې سره په کور نه تار په قهرمانی تر یو ډر نه نه په ځان باندې کومه سره د معلومات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 ذکه ذخه په یو حدیث تاسو الله الله نبی م چې د وخت دی بلې ورته ته یې ته مول پس دا د الله صلی الله علیه وسلم اچھا مردد برد رخ و رضا رودت ممید اللہ <سؤال> پیغماره اندار اللّٰجن نشانه و زمادتن یا خطبا نن نشمن نشمن لا ترمات و با نا قویده و نا قویده و نا ترمات و نا احتراد لیگه چه حق نیش حق نیش بز بز او خوا انا قول ما بیبریز لکی يوطاو اليوو ورکولی مشیه لم يبلبالعنی شاقا تکلیب Rawtober. شانت تکلیب تانیدتا برا удар شانت تکلیب تانید. پا بین امید عنو mud فرق دعوinte مکتولن استطاع grande اقید میختلفوgedی ح الشکا تحصود استخدام. این بارد عجب خورک دعونا مراحلت جعت ش 170 Saturday. représent شمونت جعب و ادائیو علموم vote قضی د manga 5 شرد نادر شهید مو بارک دی خدایو د کلام د ما شفاو نه خبري کړ او میرے درامه دی واجب پذیر خو درې شي اره علامه پایانه ما دې او تاسو ما او الله زما دا پرګ زو نه بز تاسو ابېدا د دې په لو نه کړت فال تون کله آیات پني ما پهون پريول ورته پم په بند په لور مت سره تعلق سره